Не було сумнівів втечі дочки, то справа рук матері. Отже, якщо спроба визначити, у чому полягає найтяжча провина Валентини Автономівни перед суспільством, то навіть трагедія довірливої жінки відступає на задній план. Мабуть, найтяжча провина Манько в тому, що вона розбищувала свою неповнолітню дочку, і кожен лист, написаний Ларисою під її диктовку, став якоюсь мірою листом самої Лариси. Тому що людина не друкарська машинка, і їй справді байдуже, що вона друкує. Ні, Ларису навчали в школі читати і писати, аж ніяк не для того, щоб вона свідомо перетворювала найдорожчі людські слова про кохання на знаряддя нечованого злочину. Дівчинську 16 років, а нею вже займається карний розшук. Врешті-решт сама з'являється в міліцію. Чи це вона писала листи до Трифілової? Ні, не вона. Їй пояснюють, що почеркознавча експертиза остаточно довела протилежне. Все одно не вона. Чи брала мати гроші у Трехілової? Ні, то Трифілова брала гроші у матері. Одне слово, в усьому відчувається школа Валентини Автонойвани. Слідство триває. З'ясовуються щонайменші факти які мають значення як докази по справі. Слідство навіть знаходить людину, яка стала прототипом Павла Павловича. Це гірничий інженер, який справді працює на одній із шахт Донецька. Що ж, Надію Дмитрівну, певною мірою можна зрозуміти. Цей чоловік справляє враження навіть на слідчого, а тим більше, що слідчий жінка. А може, чого на світі не буває? Так, Міліція – то, звичайно, не шлюбна посередницька контора. Проте тут обережно запитують в інженера, чи пам'ятає він Надію Дмитрівну? Ні, не пам'ятає. А чи одружений він? Так, одружений. І важко зітхнувши, слідчий підписує обвинувальний висновок. За шахрайство, підбурювання до дачі хабара і залучення неповнолітньої до злочинної діяльності – Микитівський районний суд міста Горлівки засудив Манько до десяти років позбавлення волі. З останнього листа Дрозденка в лапках, оголошеного на суді. «Моя кохана, моя єдина, нас знову посилають на новий об'єкт, жахливіший, за який не може уявити собі людська фантазія. Що буде, що буде зі мною? Допоможи, не кидай мене, гину». Зроби все можливе, напруж останні сили, продай все, позич у всіх. Як я тебе кохаю, як я тебе кохаю, пам'ятай, що ув'язнення не вплинуло не лише на моє здоров'я, а і на мою виняткову вроду. На тебе чекає щастя, твій чоловік. Так, злочини не поділяються на погані і гарні, вони поділяються лише за тяжкістю наслідків способами вчинення і ступенем суспільної небезпеки. Якщо ж оперувати не юридичними категоріями, а нашими повсякденними уявленнями, то Маньков чинила такий огидний злочин, що йому навіть важко знайти аналогію. Вона не лише привласнула чужі гроші і майно. Вона протягом трьох з половиною років з нечуваною жорстокістю глумилася із найдорожчих жіночих почуттів, і не лише Надії Дмитрівни, а й кінець кінцем своєї власної дочки Лариси. Цього разу присутні в залі судового засідання аплодували. Аплодували стоячі, тому що вироки завжди належать вислуховувати стоячі. Це було схвалення правосуддя. Рекетир у міліцейському мундирі. Терор як метод. Близько десятої ранку. Антонова виявила, що в квартирі є хтось сторонній. Її насторожив якийсь невловимий шерих у передпокої, але вона не встигла навіть прислухатись. Двері відчинилися, і увірвалося відразу кілька чоловік. Хтось із них пальцями штрикнув їй в обидва ока, в результаті чого вона тимчасово втратила зір, хтось завдав удару по голові, втратила свідомість. Прийшла до тями у спальні. На обличчі лежала подушка, зробила спробу підвестися, але не змогла. Руки й ноги були зв'язані. Хрипкий голос, де гроші? Не встигла відповісти, а на шию вже накинули зашморг і стали затягати. Знову втратила свідомість, опам'ятались від нестерпного болю, її катували розпеченим паяльником, кололи шилом і били. Справді ж бо, щоб змусити безпомічну жінку віддати всі цінності й гроші, які в неї були. Таких тортурів не потребувалося, тільки побачивши трьох здорванів, один із них, як з'ясувалося пізніше, був майстром спорту, Антонова тут же розпрощалася б з усім, що мала, але їм це було нецікаво, їм треба було відпрацювати весь набір варварських прийомів. Уже Антонова нічого не відчуває, уже її коти і самі добре втомилися, але вони не припиняють мордування. Однак роблять це з таким розрахунком, щоб перечасно не відправити її на той світ, бо тоді не так просто буде знайти можливі тайники. З акту судової експертизи у потерпілої Антонової виявлено численні синці і садна на обличчі,